Slavoslovia 220 a judecării ereticilor lui Origen Vai Doamne, Iisuristoase, judecătorul cel adevărat, Te iubim și Îți mulțumim, fiindcă pe ereticii lui Origen, Când minciuna lor, că toți oamenii se mântuiesc, au strigat, Tu de ei ne-ai separat. Vai Doamne, Iisuristoase, judecătorul cel adevărat, Te iubim și Îți mulțumim, fiindcă de ereticii lui Origen, Care de tine s-au lepădat. Când cu vocea lor împotriva ta s-au ridicat, tu de ei ne-ai separat. Vai, Doamne, Iisiristoase, judecătorul cel adevărat, îi iubim și îți mulțumim, fiindcă de ereticii lui Origen, care pe calea cea leargă, au alergat și au intrat. Ca să schimbe Evanghelia cea sfântă, au încercat, tu de ei ne-ai separat. Vai, Doamne, Iisiristoase, judecătorul cel adevărat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă de ereticii lui Origen, care ca fecioarele cele lipsite de înțelepciune, uleiul harului din sfântă Evanghelie nu l-au luat, tu de ei ne-ai separat. Vai Doamne, Iisus Hristoase, judecătorul cel adevărat, te iubim și îți mulțumim, fiindcă de ereticii lui Origen, care orbi fiind pe orbi în prăpastia Duhului Satan, i-au aruncat tu de ei ne separat. Vai Doamne, de judecătorul cel adevărat, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de ereticile origeni care n-au avut darul deosebit de și cele ale tale nu le-au înțeles, de cele zburcate, nu le-au sesizat Tu ne -ai separat. Vai Doamne, de judecătorul cel adevărat, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de ereticile origen care cu păcatul împotriva Duhului Sfânt pe frunte s-au însemnat, Tu ne -ai separat. Vai Doamne, de judecătorul cel adevărat, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de ereticii lui origen care osând acea veșnică în ghen așa au câștigat tu ne-ai separat. Vai doamnei seristoase și ducători cea adevărat, te iubim și să mulțumim. Fiindcă de ereticii lui origen care din cale viața așa adevărul tău, de biserica ta ortodoxă s au îndepărtat. Tu ne-ai separat. Vai, doamnei seristoase, ducătorii ce adevărat, te iubim și să-mi mulțumim, fiindcă de ereticii lui origen care minciun sub masca mișcării cu menice, au semălat. Tu ne-ai separat.